Opa, e aí pessoal, Seja bem-vindos a mais um podcast. Se você é novo por aqui, esse aqui é o Limbo Podcast. Hoje é uma segunda-feira, hoje é dia 12 de novembro de 2018, mais um dia inútil, um dia sem sentido, mas é, por alguma, sei lá, por um acaso do destino, eu acordei animado. Hoje eu me sinto um pouco mais disposto. Disposto? Disposto? Não sei, nunca sei o português, porque o português é difícil. Eu não consigo juntar as palavras de uma maneira organizada na minha mente. Mas eu acordei disposto e eu tenho que aproveitar, porque é raro eu acordar com, uma, com um certo tipo de vontade de fazer alguma coisa. Porém, hoje foi diferente. Hoje eu acordei bem, acordei disposto e hoje eu estou gravando. Geralmente eu gravo numa terça, numa quarta, mas estamos aí. É, hoje é um dia típico. Um dia de desempregado. Porque eu não faço nada para ninguém. Porque não existe emprego no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro aqui só tem mendigo. Só tem prostituto e viciado. Aqui não tem emprego. Não tem. Aqui não tem. Aqui tem trabalho. Se eu quiser arrumar algum tipo de grana, eu tenho que comprar um esopô, um saco de gelo, cerveja e água e ir pra praia. Tentar ganhar a vida. Porque aqui não existe emprego formal. O Rio de Janeiro tá falido. Então, Não tenho nada para fazer, fico em casa, é, fazendo os afazeres que tem pro dia, e é isso, não tem mais nada do dia para fazer, só isso, esperando a noite e esperando outro dia para ver se surge algo de interessante, para ver se eu consigo um emprego, para ver se eu consigo dar um norte na minha vida, que minha vida é totalmente é, perdida, a minha vida é, tudo acontece a devaneio. não tem algo planejado para mim, eu não tenho nenhum tipo de perspectiva com relação ao meu futuro, com relação àquilo que pode acontecer. Não, eu, eu sei que eu estou perdido, eu sei que para mim não há solução, eu sou um caso que não... Sabe, para tudo na vida existe uma solução matemática, existe uma solução lógica, existe uma solução viável. E, mas, porém, para minha vida eu não consigo achar essa lógica, eu não consigo achar essa equação matemática que possa resolver... Eu não consigo. Ai, caralho. Eu não consigo achar nenhum tipo de. de visão futurística acerca da... da minha própria existência. Então, pra mim, é tudo meio que confuso e tudo que eu projeto pra minha vida só é no imaginário, só é nos sonhos, porque é impossível eu alcançar aquilo que eu mesmo. Aí você pode perguntar, mas, Roj,. O que você almeja? É isso que é a pergunta. Essa pergunta é a mais difícil que tem. Eu almejo, sei lá, ser um escritor, ser um comediante, sei lá, ser um comunicador, porque a minha necessidade é se comunicar. A minha necessidade é passar para frente aquilo que tem dentro da minha cabeça. E eu sempre levei a vida um pouco a sério, porque eu era, como havia dito aqui, ó, no podcast anterior, eu era da igreja, eu fazia parte do meu religioso, então todos os meus passos eram calculados, toda a minha vida era regrada, eu seguia um manual, é, que para mim era um motivo para eu estar aqui na terra, porém, tudo isso foi desconstruído na minha mente, tudo isso foi jogado por terra, e hoje não sobrou nada, porque durante a maior parte da minha vida foi em cima disso, e quando isso se perdeu dentro de mim... eu fiquei sem um norte a seguir. Então eu estou gravando esse podcast aqui porque, primariamente, eu quero dar é, algum tipo de sentido à minha existência e, segundo, que eu não tenho amigos. <risos> eu não tenho com quem me comunicar. Eu não tenho com quem desabafar. Eu não tenho com quem trocar uma ideia, uma ideia sadia. Então tô estou aqui jogando para o mundo. Estou aqui jogando para o universo aquilo que tem dentro de mim. Então eu espero... que alguém possa me ouvir, mas também ninguém me ouve. Tá bom, tá bom, cara, tá bom, tá bom. Pelo menos é um alívio pra mim é, poder estar tirando aquilo que tem dentro do meu coração, dentro da minha mente, e que eu possa, durante o dia, me sentir um pouco bem. Porque quando você fala, cara, você se sente melhor. É, tem aquela é, terapia da fala, né? E quanto mais você fala, quanto mais você coloca pra fora, mais você se sente bem, mais você se sente aliviado. Então é isso. Aqui, esse podcast aqui não é sobre cultura pop, Não é sobre é, filme, não é sobre música. Esse podcast aqui é sobre as minhas desilusões, sobre as minhas frustrações, sobre as minhas infelicidades, sobre aquilo que tem dentro de mim. Então, se você busca algum tipo de entretenimento que faça você sorrir, que faça você se sentir... É, eu não sei, não sei. Se você se melhor, que você se sinta melhor, aqui não é o lugar para você, cara. Aqui provavelmente, se você ficar me ouvindo aqui, você ficar mais deprimido, mais desiludido, mais desesperançoso. Então, eu não quero isso para sua vida. <risos> eu não quero que isso aconteça contigo, contigo da mesma forma que acontece comigo, porque é, eu não consigo ter nenhum olhar otimista sobre nada. Eu não consigo ter um olhar. Que, que eu possa, que possa me produzir dentro de mim algum tipo de esperança, algum tipo de frição, algum tipo de alento, algum tipo de sentimento bom com relação a qualquer coisa que possa ou não acontecer na minha vida. E eu não quero transpassar isso para você. Eu não quero transpassar porque talvez você seja um rapaz ou uma moça completamente otimista que analisa o futuro e vê que o seu futuro é bom, que as coisas vão acontecer, que você tem a grande possibilidade de conquistar tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você acredita, mas eu não consigo acreditar em mim mesmo. Eu não consigo acreditar no meu talento, não sei se eu nem sei se eu tenho talento. Eu não consigo acreditar em, em nenhum tipo de sucesso que eu possa alcançar ou algum tipo de. Sabe? De, de... Ah, não sei. Nem a palavra vem da minha mente. <risos> Tô aqui tomando o meu café. Tô aqui tentando colocar um, um, uma espécie de, de. de gatilho na minha mente pra que eu possa gravar um podcast de qualidade. Porque nesse podcast aqui é de qualidade, cara. Eu baixei um programa aqui para ver se. É, aumenta e amplifica o áudio para que a minha voz possa ser um pouco mais audível. Não sei se é essa palavra se é audível mesmo, que se diga, não sei, eu não estudo, cara. Mas a minha esperança é essa, cara. Minha esperança no momento é só gravar um podcast de qualidade. Não sei se eu estou conseguindo, mas eu estou tentando. Estou aqui tentando. Opa, apaguei os podcasts anteriores. anteriores não, os podcasts do início, porque, cara, eu tinha colocado música neles, tinha colocado música, e, porém, para ele ser publicado no Spotify, ele não pode ter música, por conta daquele papo de direito autoral, essa chatice de ter que ter, que ter autorização para colocar música, então eu tirei, é, mas ele tá disponível no YouTube, e no CastBox. Então, se você... por algum motivo... Inf... ínfimo e absurdo... você querer ouvir meus podcasts anteriores... não recomendo... porque são horríveis... a qualidade do som é... é horrorosa... mas se você quiser ouvir... É... ele está tá no YouTube... é só você colocar lá Limbo Podcast... que você vai conseguir encontrar... mas eu não recomendo... O... a qualidade do... do som é péssima... porque... É, eu gravei grande parte dos podcasts no meu fone de ouvido. Então já viu, né? Tudo estourado o som. O, um, um som horrível de ruído. Então é, eu tive que tirar. Porque, como tem música, então é, o Spotify ele não autoriza a publicação. Então eu tirei. Tirei porque eu quero que, que seja publicado no Spotify, porque o alcance é um pouco maior. Mas eu não sei, cara, isso é meio louco na minha cabeça, porque eu acredito que esse podcast ele possa ser, ser alavancado para mais pessoas. Mas eu não sei se vai ser, porque as pessoas estão interessadas em outras coisas, cara. Ela não está interessada em saber a vida de um neguinho que mora no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Eu, se eu fosse ouvinte, eu não ia querer saber. Então, eu não sei se as pessoas vão se interessar por aquilo que eu tenho a dizer. mas em algum lugar dentro da minha mente está dizendo o seguinte que você vai conseguir alcançar um bom público mas isso está guardado na minha mente mas está guardado numa parte completamente irracional completamente ilógica completamente não realista porém a minha consciência Aquilo que analisa a minha lógica diz, ninguém vai te ouvir, é, seu podcast ninguém vai conhecer, você vai ficar falando para você mesmo e a sua vida vai continuar nessa. Você vai continuar sem amigos, você vai continuar sem ouvinte e você vai continuar sem dar orgulho à sua família. <risos> Por que isso? Por que isso? Porque a gente quer dar orgulho à nossa família. É isso. A gente quer que a nossa família olhe para gente e diga... Nossa, o Carlos conseguiu? Olha, olha o Marcelo. Não é que ele conseguiu fazer algo decente da vida dele? Pensei que ele ia ser esse fracassado de merda. Que suga é, a mãe e o pai. Que fica nas costas do, dos outros e não faz algo por si mesmo. Mas ele conseguiu. Então é isso que a gente espera da nossa família. que a gente possa, de alguma maneira, ser reconhecido e, e ter um olhar de aprovação dos outros. É isso. É tudo que a gente faz, tudo que a gente produz é para aprovação da nossa família, é para aprovação dos outros, é para que alguém possa olhar para a gente e dizer que fulano conseguiu, ciclano conseguiu. É isso. Eu, eu fico nessa, nesse ciclo de merda, nesse ciclo de pensamento caótico E eu não consigo é, é, sair disso. Eu sempre fico tentando me validar. E é isso, cara. É isso. Você que tá aí no ensino médio, você que tá aí na faculdade, você que tá nesse trabalho de bosta que ganha uma merda, a sua esperança é, é, é alcançar coisas maiores. Mas é, é, é, é uma impossibilidade. É como jogar na Mega Sena. Um ganha. E o resto se fode. Entendeu? Então eu provavelmente. Provavelmente não. Eu sou um dos bilhões de pessoas que não ganham no jogo, não ganham na Mega Sena, não ganham nos jogos de azar. Apenas uma pessoa dentre bilhões, milhões que tiram a sorte grande, que consegue alguma coisa decente na vida, eu provavelmente não vou conseguir nada. Provavelmente esse podcast vai durar mais uns três episódios, cara. Esse podcast vai durar, sabe, mais alguns episódios vai acabar. Por quê? Porque provavelmente um desânimo total vai me alcançar, um desânimo total vai tomar conta da minha alma e eu não vou querer fazer mais nada. Porque é isso, eu começo alguma coisa e eu termino no meio, porque é, eu não tenho essa, essa força mental e essa capacidade de seguir em frente em qualquer coisa que eu me proponha a fazer. porque primeiro eu não acredito em mim, não acredito no meu talento, não acredito que eu possa alcançar nada por esforço próprio e por completamente dedicação, porque eu não sou dedicado e eu não sou disciplinado, eu não sou alguém é, é, inteligente, eu não, eu não tenho, eu não tenho é, isso dentro de mim, eu não tenho essa força. Sabe essas pessoas que têm força de vontade, que faz, que conquista, que busca, que acredita e que vai, e coloca cara e e acontece? Eu não sou esse cara. <risos> eu não sou essa pessoa então é isso como alguém vai ter sucesso tendo esse tipo de mente como que alguém vai ter sucesso tendo esse tipo de pensamento não tem como é impossível é impossível a minha vida está fadada ao esquecimento ao fracasso ao abismo e à inutilidade eu sou um completamente inútil inútil inútil inútil eu não agrego em nada Oh my God, é isso. É isso, cara, é isso. E esse podcast aqui é a minha última esperança. Porque eu gosto de podcast, eu gosto de ouvir pessoas. Eu gosto de, de saber o que as pessoas, quais são as perspectivas de outras pessoas. O que se passa na mente de outras pessoas. Essa é, é, é, é algum tipo de entretenimento que eu tenho durante a minha semana, durante o dia. É ouvir o que está se passando na mente da, da, daquela pessoa, daquele cara, qual é... É a visão de mundo que ela tem, qual é o tipo de, de raciocínio, qual é o tipo de personalidade que ela tem concernente aquilo que ela enxerga da vida, aquilo que ela enxerga de outras pessoas. Mas eu não... Eu não... É. é por isso que eu gosto de podcast, é por isso que eu, eu, eu gosto dessa comunicação. Porque o que sobra é isso, cara, o que sobra é a gente tentar se comunicar. É a gente tentar colocar para fora a, a solidão que tem dentro da gente. E eu não sei de onde surge essa essa esperança minha de fazer algo decente da minha vida. Eu acho que, para mim, já era para me ter desistido, cara. Já era para me ter largado de mão tudo isso, porque é, é, não tem sentido. Nada tem sentido. A vida não tem sentido, cara. Mas eu tava pensando esses dias, porque... Se a gente tem que passar por essa vida, cara, se a gente tem que aguentar tudo isso, então a gente tem que fazer alguma coisa para que isso vala, valha vala a pena. Foi foda, né? Para que isso valha a pena. Eu sei que, assim como eu disse no podcast anterior, que a vida nos presente a, presenteará com a morte, com a doença, com o esquecimento, com o caixão, com o cemitério, Com a pá de terra... Porém... Se a gente está aqui... Se a gente tem que suportar... Essa vida chata... Então cara... Que a gente possa fazer alguma coisa... Para que até o fim da nossa trajetória... Possa ser... Um pouco... Como é que eu posso dizer? Não é que vai valer a pena... Mas a gente tem que fazer com que... Isso seja menos doloroso do que é... Então... É... Em mim... surgiu um certo pensamento que é o seguinte. Se a gente tem que passar por essa vida, cara, se a gente tem que aguentar tudo isso, então vamos fazer o, o nosso melhor para que isso seja menos ruim? Para que isso seja menos doloroso, menos horroroso? vamos em, Já que a gente não tem nada a perder, porque a gente não tem nada a perder, cara. Sabe por quê? Porque já tá perdido. <risos> já tá perdido, cara. já tá perdido, já tá perdido então é, é, meu, o meu pensamento é o seguinte cara, eu vou tentar me dedicar ao máximo ao máximo a escrever que é um é, é, é algo que eu gosto de verdade é escrever vou escrever piada me apresentar nos bares vou gravar esse podcast aqui, essas três coisas cara Como eu não tenho nada a perder nessa vida, então eu vou me dedicar ao máximo que eu puder nisso aqui. Nisso aqui. Sabe por quê? Porque eu não gosto de fazer nada, cara. Se eu puder, se eu, puder eu ficava em casa, deitado o dia todo, é, só consumindo o que esse mundo produz de bosta. Mas como eu sei que isso não vai me levar a lugar nenhum, e a lugar nenhum eu já estou, então... Eu vou me dedicar a tudo isso, sabe por quê? Porque isso me possibilitará ter uma sensação de prazer e de felicidade momentânea que parado no meu sofá, deitado na minha cama, assistindo esporte, assistindo esses programas de TV, não, não vai me proporcionar. Então, se, por exemplo, eu ter algum tipo de público na minha escrita, ou na minha comédia, ou no meu podcast... Se isso me possibilitará até algum tipo de sensação de felicidade, eu vou me dedicar a isso. Porque se a busca humana é felicidade, mesmo que essa felicidade não possa ser absoluta dentro do ser, mesmo que essa felicidade possa ser relativa a um estado momentâneo, então eu quero atingir esse estado momentâneo pelo menos uma vez na vida. Pelo menos algumas vezes na vida eu quero sentir esse prazer, cara. sentir o prazer de estar fazendo algo bom, entendeu ter o prazer de estar fazendo algo que as pessoas possam se identificar e possa me olhar e dizer, você cara você conseguiu fazer algo decente da sua vida tanto do meu público, que eu não tenho <risos> tanto da minha família, da minha mãe, do meu pai do meu padrasto, das minhas irmãs do, da, minha, da, minha, da minha esposa e, e, e é isso cara E eu decidi isso, cara. Eu decidi... Eu, provavelmente eu vou mudar de ideia amanhã. <risos> provavelmente essa, essa síntese que eu fiz dentro de mim e essa decisão possa amanhã tudo ser jogado por água abaixo. Mas agora... Eu, tá dentro de mim é o seguinte. Eu vou fazer isso, cara, com toda a veemência Eu vou fazer isso com toda a força de vontade. Eu vou me dedicar a isso com toda a minha força, com toda a, a, a, a minha inteligência, que é pequena, mas eu vou tentar fazer isso, cara. Sabe por quê? Porque a vida já é perdida. E se eu não fazer algo minimamente decente para que possa me gerar um tipo de felicidade momentânea, mas que possa me gerar algo, cara. Porque eu já tô perdido, já estou infeliz, eu já tô para baixo. Então... pra mim, não declinar mais ainda, eu vou tentar, eu vou tentar, cara, eu vou tentar, eu vou tentar. Vou conseguir a grande possibilidade que não, a grande possibilidade que não. Quantos, quantos podcasts morrem de um dia pro outro? Quantos escritores é, é, é, ninguém conhece? Quantos comediantes se apresentam em um bar, mas depois desiste de tudo porque vê que Que, que é difícil, que não dá, que é, é difícil, tudo é difícil. Mas eu vou tentar, vou conseguir? Ah, não sei, não sei, cara, não sei. Então se eu quero dar algum conselho aqui nesse podcast, nesse episódio, é esse. A sua vida já é uma merda, cara. Tá bom? Então tenta fazer dessa merda algo decente. Tenta fazer dessa merda algo de bom. Se tem algo que você gosta, Se dedique a isso... Não queira é, tentar... É, seguir o que a sua família está dizendo para você fazer... O que seus pais estão dizendo... O caminho que você tem que seguir... Se você tem algo que você goste de verdade... E isso está dentro de você... Está dentro da, do seu coração e da sua mente... Se dedique a isso... O máximo que você puder... Estude sobre isso... Se dedique a isso... Coloque o seu talento nisso... Porque... A, a, é, se a gente ficar... Se a gente reduzir a nossa existência naquilo que os outros querem para a nossa vida, a gente nunca vai ter esses momentos de felicidade que possam acontecer. Como Aristóteles disse, não sei se ele disse, mas eu li em algum lugar, que é, se existe felicidade no mundo, é você encontrar o seu lugar na Terra. Porque ele diz que o mundo é como se fosse uma grande máquina, o cosmo. É como se fosse uma grande máquina. E a felicidade consiste em você encontrar o seu lugar nessa grande máquina. Você é uma peça. Você é um parafuso. Você é uma engrenagenzinha. E a felicidade é você encontrar o seu lugar nesse funcionamento maluco que é o mundo. Então, eu sei o lugar que eu quero estar. Eu sei a engrenagem que eu quero, que eu quero ser. Porém, ser... Aquilo que eu quero ser. Me encontrar de uma maneira boa. Aonde eu quero me encontrar. Eu sei que é difícil. Mas se eu quero ter algum tipo de sensação boa. Eu tenho que me dedicar a isso que eu quero. A isso que está dentro da minha alma. Então cara. Eu não sei. Siga aí cara. O que você gosta de fazer. E se dedique a isso. Porque isso te levará a caminhos. Que outros outros olhares, outros caminhos, não te levará. Porque se você seguir é, aquilo que os seus pais querem que você siga, se você seguir aquilo que a sociedade quer que você siga, se você fazer aquilo que os outros estão dizendo para você fazer, você nunca vai ter a sensação de felicidade de estar fazendo algo que você gosta de verdade. Então, é, é, se você quer viver uma vida um pouco decente e menos medíocre, Faça aquilo que você gosta E é isso, cara É clichê pra caralho Faça aquilo que você gosta é. é clichê é clichê pra caralho Mas é isso, cara É isso, é isso, é isso Ai, cara, esse café tá bom pra caralho Se eu faço algo de bom Não é podcast, não é escrita, não é comédia Se eu faço algo de bom é café Puta que pariu Eu sou foda no café, mano Se você quiser um dia tomar um café aqui na minha casa Você tá convidadíssimo, porque eu arraso no café Eu sou foda no café se, me, se alguma coisa Me faz levantar de manhã É o café que eu faço, porque puta que me pariu É um café do caralho <risos> O cara se gaba pelo café que ele faz É foda, né, um fracassado <risos> e É isso, cara, hoje é um dia inútil Porém é um dia animador pra mim Tô me sentindo bem, tô me sentindo animado Daqui a pouco vai vir um colega aqui consertar minha bicicleta. <risos> Porque eu tenho uma bicicleta parada aqui em casa e ela tá toda enferrujada, a roda tá presa, pneu furado, e eu não sei consertar isso. Não sou mecânico de bicicleta. Então, tem um colega meu que ele tem ferramenta, tem as paradas, ele vai vir aqui daqui a pouco. Hoje são 2 da tarde, 2 e 08 Eu tô tentando gravar esse podcast aqui, cara, desde as 9 da manhã. Mas não, sabe? Quando você. Eu começo a gravar, aí eu perco a linha de raciocínio e eu fico mudo. Então é, é, é, é mais fácil eu, sabe eu tentar fazer uma coisa direita. Então eu, toda hora eu fico reiniciando, reiniciando. Quando não fica bom, eu paro, reinicio a gravar. Mas sempre sai um lixo. Então agora que eu tô conseguindo ter algum tipo de continuidade no meu pensamento. para mim, cara Caralho, toda hora tá me dando vontade de arrotar. Todo. Ai, caralho. então, é, é, agora 2 da tarde consegui gravar estou desde 9 horas aqui tentando gravar eu gravo e paro aí me distraio com alguma coisa do celular com alguma coisa da internet e eu não... mas eu acho que agora está saindo alguma coisa então é isso é, semana que vem eu tenho uma apresentação no bar lá em Copacabana, no porão da comédia e eu vou lá cara Vou lá com as piadocas. <risos> vai ser uma bosta. Provavelmente vai ser... Mas é isso. Eu tenho que tentar. Eu tenho que tentar. É... Durante a semana eu vou tentar... Treinar no espelho. <risos> Contar piada pra mim mesmo. Mas eu vou tentar. Vou tentar. Vou estar lá me apresentando. O Porão da Comédia dia de terça e quinta em Copacabana. E eu vou lá. Tem uns rapazes bons lá que estão se apresentando. Mas eu vou tentar, cara. Eu... Mas, sabe por quê? O cenário da comédia é uma bosta, cara. É uma bosta. São poucos comediantes que eu, posso, que eu acho que é bom, cara. Que eu olho assim e falei, pô, esse cara é bom. A maioria... Eu... Não é que seja ruim. Pra alguém, possa ser bom. Ele é ruim pra mim. Eu não consigo olhar e me identificar com aquilo que ele tá falando, com a história que ele tá... Porque a gente é brasileiro. Brasileiro gosta de história. E eu não sei fazer um tipo de comédia contando histórias. Sabe, esse tipo de. É, é, que eles chamam de storytelling? Que eles contam uma, um fato, uma história que aconteceu de uma forma. Eu não sei fazer. Eu sei é, fazer comédia é, a partir de uma perspectiva. A partir de um pensamento. A partir de uma ideia. Esse é, esse é o tipo de comédia que eu faço e o tipo de comédia que eu consumo. Eu não consigo achar graça, por exemplo, em Tiago Ventura. Afonso Padilha, Indy Lopes sabe, Esses caras aí do Quatro Amigos eu, eu sei que é engraçado Para a maioria das pessoas E eu, eu entendo isso Eu entendo Porque a, nós brasileiros gostamos Desse tipo de humor, de histórias Mas eu não consigo me identificar com isso Eu não consigo Achar graça Não porque eu seja oh, Porque é, o meu nível de humor Está acima Não, é, eu acho que é gosto Gosto pessoal. Eu não consigo gostar. Eu, por exemplo, eu gosto muito mais de um Louis C.K., de um Rick Gervais, de um Jerry Seinfeld, de um Bill Burr, de um Patricia O'Neill, que já faleceu, mas para mim é um dos melhores, do que propriamente comediantes que é, a sua comédia é, é, são é, produzida através de histórias. Por exemplo, um Kevin Hart, Ele, ele é engraçado, o jeito dele é engraçado, mas a comédia não é, eu não sei, eu não gosto. Eu não consigo me identificar, eu não consigo rir. Só se a história for muito engraçada, cara. Só se for, é, só se for algo que eu que eu vejo e falo, pô cara, isso é verdade, isso é passivo de acontecer e esse cara tá conseguindo contar de uma maneira brilhante e muito engraçada. Aí eu vou rir, cara, isso aí. Mas ainda não foi me apresentado essa qualidade... Nessa característica de humor. Então, eu não gosto. Eu me identifico. Eu não... Sabe? Eu posso ser chato. Ah, chato pra caralho. Tá, tá bom. Talvez eu possa ser arrogante e falar isso. Tá bom também. Não sei. Mas eu, eu não gosto. Eu não gosto. Por isso que eu tento fazer... Por isso que eu... Eu tento... E, geralmente, eu me frustro, porque... Fazer um tipo de comédia em que você pega um ponto de. Um, uma linha de raciocínio e você tentar montar uma cômica através dessa linha de raciocínio é difícil, cara. Não é fácil. Fazer comédia é muito difícil. E. e eu, eu não sei, eu, eu gosto. Eu, sabe por quê, cara? Durante toda. toda a minha vida, as pessoas disseram que eu era engraçado. Sempre na roda de amigos. Eu me destacava como aquele que tinha um olhar diferente, um pensamento completamente absurdo. Mas desse absurdo as pessoas riam. Mesmo que constrangidas, elas riam porque era engraçado. E isso se plantou dentro da minha mente. E isso fique só dentro de mim. Eu não sei. Eu não sei em que, em que nível isso é verdade ou não. Talvez porque eu estava entre amigos. Mas eu. É muito arrogante você falar de si mesmo e da qualidade que você tem, mas eu não sei... É... Por exemplo, é, é, em toda a minha, durante a minha família eu sempre fui o cara engraçado, sempre eu era o, o assunto em todo, todo o núcleo, tanto dentro da de, minha família, tanto entre amigos, tanto na faculdade. Eu era o cara engraçado, as pessoas paravam para me ouvir e isso fixou na minha mente como... como verdade e eu não sei se isso é verdade não eu não sei se eu realmente sou engraçado por exemplo é que nesse podcast eu não faço nenhuma piada eu não faço nenhuma coisa que olha como esse cara é engraçado não eu sou eu sou alguém completamente é, é, é, não sei é como se fosse um rádio aqui eu não, eu não tô aqui para fazer comédia então é, eu, aqui eu não sou engraçado no podcast porque aqui eu falo da minha aqui eu falo da minha vida eu falo das minhas angústias aqui eu tento ser é, é, completamente sintético irracional e direto mas aqui eu não sou engraçado então você pode você, você talvez me escute você é comediante, até agora não ri <risos> mas não, eu sempre na roda de amigos eu sempre fui aquele cara que, que conta piada aquele cara que, que se destaca no meio da conversa e isso fixou na minha mente Isso gerou um, um, um certo tipo de certeza de que eu sou engraçado. E que de alguma forma é, eu conquisto as pessoas através da minha, da minha cômica. Até em ambientes que ninguém me conhecia, por exemplo. Eu fui fazer uma entrevista no Rio de Janeiro para estágio em engenharia de produção, que eu faço engenharia. E tava as mães. Eu não sei porquê, cara. Existem pessoas completamente infantis. Como você leva a sua mãe para uma entrevista de emprego? Eu não, isso não, me, não passa pela minha cabeça você tá, cara, você tá num ambiente profissional onde você tem que ser completamente dependente de si mesmo e que você depende totalmente do seu esforço da sua dedicação da, da, da sua inteligência pra prestar um serviço decente pra uma corporação, pra uma empresa e você leva a sua mãe pra entrevista mas que porra é essa? que caralho é esse, cara? Né? aí <risos> tava as mães Do, dos candidatos lá à vaga do emprego, estavam esperando lá o horário e eu não conheci ninguém. Ninguém eu conheci. Ninguém. E estava um assunto lá é, sobre sobre o horário da entrevista. Eu não lembro. um assunto de bosta. E, e eu comecei a falar lá e, cara... todo mundo tava rindo, porque eu comecei a falar da, lá do prédio, comecei a falar da, do, do, das, dessas entrevistas, de como o emprego tá ruim no Rio de Janeiro, e as pessoas giam, cara. As mães da, da, dos candidatos lá que tava para ser emprego, que era um bando de lá de pessoas de 18, 19, 20 anos, a maioria das pessoas Caralho! <coughs> <coughs> Porra, quase morri. A maioria das pessoas estavam rindo. E aquilo se acendeu na minha mente de uma maneira de uma maneira muito veemente. Porque eu falei, pô, essas pessoas que não me conhecem, essas pessoas que não sabem quem eu sou e essas pessoas estão rindo daquilo que eu tô falando. Então, isso se fixou na minha mente como, cara, você tem talento. E eu não sei se isso é verdade ou não, porque às vezes eu fico... eu fico me boicotando e eu fico toda hora me negando. Não, cara, você não é isso, você não pode, você não consegue, você não vai. E talvez eu eu tenho que ter um pouco mais de otimismo. Eu não consigo ter esse otimismo, cara. Eu, eu quero ter isso dentro de mim, de que vai dar certo. Eu não tenho isso. Eu não tenho. Eu não tenho isso, cara. Bom, agora eu tô bebendo suco. Bebi café, tô bebendo um café desde as 9. Agora tô bebendo um suco. Ai, é muito bom isso aqui, cara. Então não sei, eu, eu tento de alguma forma Acreditar nessa, nesse talento cômico que eu tenho. Mas eu não sei se eu tenho de verdade. Porque em todas as vezes que eu tentei fazer comédia, foi um fracasso, cara. Eu acho o seguinte, eu acho que é, é, a comédia ela tem que ser mais no natural possível. Quando eu vejo os comediantes de stand-up, eu não quero aqui parecer arrogante, dizer que eu, que eu entendo de comédia. Não, não, não, eu não quero... Mas, sabe o que eu vejo, cara? Eu vejo uma superficialidade no stand-up brasileiro que é muito... Pra mim é para mim Porra, toda hora, cara. Para mim é gritante. Sabe por quê? Porque quando eles falam, eu consigo enxergar a piada de longe. De longe, de longe, de longe. Eu já sei onde ele vai chegar. Eu já sei qual, qual é o tipo de, de, de assunto que, que, que ele vai abordar. Sabe? É, é totalmente previsível. E totalmente decorado. Não é que você não possa decorar a piada, não. você decora a piada, você decora o assunto, mas você se expressar de uma forma decorada, de uma, como, que você, como se você estivesse lendo a piada, aí sim me incomoda. Porque o problema não é você gra gravar a piada, não, você tem que gravar a piada, porque você tem que saber o que você vai falar em cima do palco. Mas se você transpassar, que está totalmente decorada, você sabe onde fazer a pausa, você sabe onde colocar o desfecho da piada é totalmente superficial e robótica parece que o cara tá lendo um telepronte na frente dele da piada então para mim não é orgânico porque comédia para mim cara ela tem que ser muito orgânica ela tem que ser o mais natural possível em você você tem que transpassar uma, uma naturalidade você pode falar o que você quiser do assunto que você quiser o absurdo que você quiser a piada que você quiser Mas se não for natural na sua fala, se não for algo que você possa transparecer como verdade dentro de você, para mim, eu já percebo isso de longe. Por exemplo, o Rafinha Basto... Cara, eu enxergo o Rafinha Basto como o grande potencial de ser um Jorge Carlin brasileiro. Porque ele, ele é engraçado. Porém, ele se apega a muito a, a, aquela regra de três da comédia. que ele Aquele setup, apresentação... É, construção e aquela, o punchline você vê a estrutura certinha da piada, você vê as pausas, você vê que, que ele tá lendo aquilo que ele gravou na mente dele e fica totalmente superficial, eu não gosto eu entendo a linha de raciocínio dele, eu sei onde ele quer chegar mas não é orgânico dentro dele e isso, isso sabe me incomoda por exemplo, existe um comediante chamado Bill Burr Cara, todas aquelas piadas ali que ele conta É gravada Ele escreve, ele grava Provavelmente ele ensaia Mas ele faz isso tão, tão orgânico Tão bem que parece que ele tá fazendo de improviso Parece que ele tá fazendo na hora Mas não é É, é gravado Ele escreveu aquilo Ele não tá fazendo de improviso, ele não tá fazendo na hora Mas é algo tão natural, ele coloca tão organicamente a personalidade dele na comédia, que faz com que você seja atraído de uma forma muito poderosa. Cara, coloca Bill Burr, legendado. Você vai ver a, a, o stand-up dele, você vai ver o podcast dele. Cara, é algo completamente absurdo de bom. É muito bom, cara. É, sabe, é, é, é comédia do mais alto nível. Eu espero um dia chegar nesse nível... Mas eu não sei... Eu acho impossível... Mas é minha esperança... Se eu tenho algum tipo de esperança é essa... De fazer algo bom... Se eu me dedicar fielmente aí... Se eu não me dedicar... Cara... Não, não dá... Não dá... Tudo nessa vida precisa de dedicação... Eu gostaria muito de que a vida... Não, que você para conquistar algo... Não precisasse dessa dedicação... Mas... Precisa... Eu gostaria que de um dia para o outro... Esse podcast pudesse ter 10 mil downloads... De que eu enchesse um bar... De, de, de, de... Sabe... Das pessoas consomem a minha comédia... Eu gostaria de produzir um livro... E eu vendesse mais de um milhão de cópias Mas não é assim, cara... Não é assim. As co coisas não acontecem por acaso... Exige uma dedicação... Exige um esforço... Exige... Sabe, cara... Uma, uma disciplina... Que é quase impossível de ser alcançada... Mas eu... A cada dia que passa... Eu vejo que essa disciplina é necessária Para que você possa conquistar aquilo que você quer Mas é difícil, cara Porque a maioria Porque nós brasileiros A gente não foi ensinado a ter disciplina A gente não foi ensinado a empreender A, a produzir A ter o seu próprio caminho A gente fomos induzidos Fomos induzidos A seguir o caminho que os outros colocam Para a gente seguir E é isso, é isso Brasileiro Ele foi é, é, Ele foi ensinado A você Estudar A você fazer um cursinho técnico no máximo E você trabalhar no emprego mediano A gente não somos ensinados a, a, sabe, a Fazer coisas Diferentes disso A gente foi ensinado A ser mão de obra A ser é, é, Burros de carga É isso A maioria dos brasileiros são burros de carga, a gente nasceu para isso, fomos ensinados para isso e fugir disso é algo completamente desafiador, é algo completamente é, é, insano porque exige de você é, é algo muito grande. Você, disse, Eu não sei, eu, essa frase que eu ouvi, agora eu perdi a frase da minha cabeça. Foi num vídeo que eu vi que o cara falava sobre José Bonifácio e sobre a importância dele na, no processo de independência. E ele falava sobre é, es, é, pensadores europeus, portugueses, franceses, americanos. E ele falava sobre, é, sobre os brasileiros, como os brasileiros eles foram é, ensinados, como eles foram é, Eu não sei a palavra, eu não sei. Mas ele fala que a maioria dos brasileiros são medianos e a gente foi treinado para ser mediano. A gente foi ensinado para ser cidadãos medianos que alcançam um certo nível, mas dali para cima você não pode. Você alcança é, algo até certo ponto, mas dali para cima você não tem... É, capacidade, faculdades mentais e estrutura é, educacional, para você alcançar certas coisas, certos tipos de compreensões, certos tipos de, de análise, certo tipo de conhecimento humano, você, a gente, ele fala que a gente foi treinado para a gente viver numa média em que todos vivem, em que todos vivem, e romper com isso é completamente difícil, romper Com essa média, é completamente devastador. Ou você se dedica de uma maneira cega e de uma maneira muito intensa, ou você vai continuar na mesma. Então, é... eu, sabe por que eu não acredito no meu sucesso? Porque eu não tenho essa capacidade de me dedicar cegamente de uma maneira muito disciplinar a uma coisa só. Então, não sei. Não sei. Mas eu vou tentar. Estamos aqui para tentar. Eu... Eu vou tentar, cara, eu vou tentar. Se eu não conseguir, tá bom. Tá bom, eu Vou continuar. se eu não conseguir, eu vou continuar na mesma que eu tô agora. Mas se eu conseguir, eu vou ter algum tipo de sensação de felicidade. Então, é isso. Esse podcast é isso. Não é sobre cinema, não é sobre cultura pop, não é sobre música, não é sobre seriado. Esse podcast aqui é sobre a minha vida inútil. Se você quiser embarcar comigo nesse barco... Fica à vontade, cara, me manda e-mail, fala aí sobre a sua história, me fala aí sobre o que você acha da vida, me fala aí sobre o que você acha do seu futuro, me fala aí o que você acha sobre tudo isso que acontece no mundo, cara. Aí eu vou ler aqui, eu vou falar e vamos compartilhar pensamentos, vamos compartilhar ideias, vamos compartilhar sonhos, fracassos. E aí é, é, isso, é, isso, é, isso, é isso aí, cara. Um grande abraço e fui, que eu tô meio loucão de café aqui.